Ja, är hejsan, hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av eh, Adeltoft Adfors podd. Eh, detta är tredje avsnittet. Det är torsdag den 15 oktober. och eh, Jag, Fredrik och Daniel är på plats tillsammans med Kristoffer som var med förra veckan. Eh, idag ska vi prata om eh, film, tv-böcker. Vi ska recensera The Marchen. Kristoffer har sett filmen och jag, Fredrik, har läst boken. Sen är det lite grann om serier, Walking Dead. Daniel har sett Heroes, Reborn. Teknik ska vi prata också om. Handprotese för barn. Android 6.0, Marshmallow. Det blir mest jag kan jag tänka mig eftersom jag är lyckligt lottad och fått den uppdateringen. Vi ska snacka lite grill och vi ska bara diskutera lite om... Ordet grill. Vad får vi för bilder i huvudet då när vi hör detta? Då kör vi. Ja, eh, tack för det. Eh, först och främst då Fredrik, hur har din vecka varit? Den har varit eh, fantastisk. Jag jobbade måndag och tisdag. Sen har jag varit hemma igår och idag med en liten tös som har varit. Eh, hon har varit feber och varit väldigt förkyld och hostig. Men nu ska hon sparkas iväg till skolan imorgon. Nu får det räcka. Och, och hon får leva i nu med det har jag sett. Ja, hon har ju tappat sin tand. Vet du. Det är tredje tanden, de två första fick de rycka ut på hos tandläkaren. Men igår så ryckte jag ut en övre framtand. Den hängde på lösen så att säga. Trevligt. Det innebär att det blir klir eller ja, det blir inte så mycket klir än en kund, men... <laughs> hon har, har lämnat en guldpeng. Ja, hon har gjort det. Ja, men det är bra. Kristoffer? Ja då, jag är lika föräldraledig nu som jag var förra veckan så det har varit ganska lugnt och skönt kvalitetstid med yngsta tillskottet i familjen som bara är åtta månader så där det finns inga tänder att trycka ut ännu. Eh, nej, det har varit skönt faktiskt. Vad säger du Daniel? Jo då, eh, jag har gjort det som alla ni andra inte har gjort. Jag har jobbat och jobbat och så har jag återigen jobbat. Eh, Tack, Ja, det har verkligen varit synd av <här> mig. Eh, så att eh, jag sitter där och är halv, halvdöd, eller vad man ska, vad ska man kalla det. Jag har ju varit uppe klockan halv fyra i morse och jobbat i mina lyckliga tio timmar tills jag fick komma hem igen. Men jag ska inte klogga. Eh, däremot så, ja, lite roligt har vi ju haft det. Jag har ju beställt mig en eh, iPhone 6. Eh, S heter den. Men... Eh, Ja, eh, jag har beställt den i alla fall. Men det som bara kallar dem för röttna äpplen, vad är det frågan ja, eh, var vad ärlig nu Daniel och säg som det är. Ja, jag får väl vara det då. Det är alltså, den, den enda ära jag får ha med den telefonen det är att betala den. För att inte, jag får nog inte ens ta på den mer än när jag hämtar ut paketet på posten. För det är ju till min son som har tjatat om en ny telefon. Han har inte fått något nytt sedan... Vad blir det? iPhone 4. Så att det var väl på tiden att han skulle få någonting nytt. Stackars pojke. Ja, men snart, snart så är, är han där igen. Det är bra. Ja. Ett bra. Ett bra val tycker jag. Även om mm. du kanske inte instämmer själv. Ja, när jag satt ju där på den här sidan och beställde så var ju snöddande nära en Nexus 6P. Hade jag sluntit lite extra där så hade jag väl varit ägare om en sån sådan solan också snart. Men fruggan att bredvid så att det, det fick lugna sig. Ja, då var det ju lite recensioner då. Av den här eh, hypade eh, killen som landar på mars. Eller blir lämnad kvar där kan man väl säga. Eh, jag har ju läst boken... Fick sträckläsa den här nu, så jag blir färdig till denna veckan. Och eh, det är spännande läsning, tycker jag. Eh, jag. Jag tänker inte göra någon sån här ingående jätteanalys av den, utan den rinner på väldigt fort, berättelsen. Det händer grejer hela tiden och det gillar jag. Det är inga sådana här, det är inte 40 sidor dravel, utan det händer grejer hela tiden. Tycker jag är väldigt bra. Spännande. alltså Intresset för Mars tycker jag ökar på något sätt. Det var inte svårt att hänga med och det var lite mycket tekniska termer och sånt. Men man lärde sig det. Det var bra förklaringar vad dessa apparater och sånt gör med syre och producera vatten och rena vatten och allt sånt där. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det här med tältduk och luft fram och tillbaka. Men väldigt trovärdigt i alla fall. Jag har hört att NASA faktiskt har varit med och pillat i den här boken och filmen. Okay. Så att det ja. kan finnas en av sanning i det där. Det var väldigt bra i alla fall, tycker jag. Klart läsvärd bok. Eh, och som vanligt så är jag väldigt glad att jag har läst den innan jag har sett filmen. På något sätt. För det brukar ju utelämnas rätt mycket i filmer. Faktiskt. Det är också en fördel att, att läsa boken innan man ser filmen. Ja, precis. Ja, jag gillar det. läsupplevelsen för sig. Ja, den får fyra stycken snabbelan av fem möjliga. Kanonbok, läs. Ja, nu är det bara att införskaffa den då. Ja. ja Kristoffer, okay. du har ju sett, sett filmen. Ja, eh, precis som du då så att eh, det är en väldigt läsvärd bok så måste man ju fråga sig hur det är med filmen. Är det Margin en sevärd film? Är det rent av en bra film? Jo, eh, jag tycker det. Eh, men då jag är jag i och för sig svag för science fiction filmer. Science fiction i allmänhet och Ridley Scotts science fiction filmer i synnerhet. Så man får man fråga sig om The Margin är lika bra som Ridley Scotts andra science fiction filmer som Alien från 1979 eller hans Blade Runner från 1982. Högst teksamt men man måste tänka på att alla filmerna är väldigt olika. Som att jämföra äpplen och päron och allt sånt där. Bortsett att det är samma regissör bakom alla tre filmerna och att det är samma genre så finns det inga nämnbärda likheter mellan Alien och Blade Runner. Och det är precis samma sak med The Martian. The Martian levererar någonting helt annorlunda. Filmen, precis som boken, handlar ju om Mark Waterley som av misstag blir lämnad kvar på Mars när resten av besättningen som har färdas med tvingas lämna planeten och ge sig tillbaka till jorden. Så i väntan på att NASA ska upptäcka att han faktiskt lever och komma tillbaka och rädda honom så tvingas han att själv överleva under extraordinära omständigheter. Men sånt här har vi väl sett förut, har vi inte det? Jo, då, det har vi sett mycket i sådana filmer. Ja, Filmer om räddningsinsatser i rymden och så, det har vi ju sett. Och filmer om människor som lever isolerade och måste överleva på egen hand. Till exempel på öde öar och liknande. Sådana finns det mängder av. Men The Marchion slår ihop två stycken filmmotiv. Den ensamma överlevande och räddningsuppdraget i rymden. Så tänk i Castaway som möter Apollo 13 fast utan Tom Hanks utan med Matt Damon istället. Då ligger vi ganska nära. Mm. Det jag, jag, jag har en liten var, var, varför jämför man alltid uh, när det är öde människor med Castaway? Var, varför? Castaway är ju också baserad på en annan historia och det är ju Robinson Crusoe. Ja, eh, en person som lever, överlever ensam på en, en öde ö som den här stackars huvudras innehavaren i filmen filmerna. Fast han är ju till på allt, inte bara på en öde ö utan på Mars, vilket gör hans situation ännu besvärligare. Än, eh, en Robinsons. Ja, precis. ja Fortsätt upp. ja eh, vad jag skulle säga var att eh, även om jag ofta upplever Matt Damon som en ganska träig och oinspirerande skådespelare eh, så tycker jag att han gör en stark insats i eh, den här filmen. Eh, och det är intressant att han då som filmens hjälte inte springer runt som en Anna Bonas... Anna... <skratt> Anna Boa. Anabola Sting, <skratt> vill jag säga. Vakongalning ja. som smiskar alienröv i Parti om Utan han är en vetenskapsman som löser olika problem han ställs inför med hjälp av kunskap och inte med råstyrka. Och det finns överhuvudtaget inga människoslukande utomjordingar i filmen, överhuvudtaget. Så huvudpersonen är alltså en nörd. Så det här är lite nördarnas revansch. Och det är hans nödighet, hans kunskap som räddar honom gång efter annan. Eh, sedan att han går omkring och talar med sig själv, och det större delen av filmen kan säkert många uppleva som irriterande. Men det blir nödvändigt eftersom han är ensam på mars, han har ju ingen att tala med. Så om han inte talade med sig själv så skulle vi omöjligen kunna förstå vad han tänker och känner i olika situationer. Ser man till filmkomposition så måste jag säga att det var imponerande foto. Man hade valt inspelningsplatserna med omsorg och använde CGI på ett välavvägt sätt och skapade därigenom en kärg och trovärdig marsmiljö. CGI, det hade varit Ursäkta, CGI? För computer Generator Images. Ja. Alltså datoranimerade bilder och sekvenser. Och det hade varit lätt för Ridley Scott att överanvända datoranimerade sekvenser. Och det finns en hel del sånt i filmen men det blir aldrig störande på något sätt. Det är faktiskt så att filmen är väldigt vacker. Kontrasten mellan den här boplatsen som Waterney har på Mars och det här endlösa ökenlandskapet som breder ut sig åt alla håll. Eh, Fångar på ett effektfullt sätt människans utsatthet och underlägsenhet i förhållande till naturen. Eh, filmen såg jag i 3D. Eh, jag kan inte påstå att 3D tillförde speciellt mycket utan man kan lika gärna se den i 2D. Så här eh, måste alla se det, Ja, eh, Det rör ju som en Robinson Crusoe-historia, precis som Daniel påpekade. Fast den här utspelades på Mars. Så människor som tilltalas av ävertyrsfilmer med överlevnadstema och människor som tycker om science fiction i allmänhet skulle ha stor behållning av filmen. Medan de som i första hand föredrar romantiska komedier inte behöver göra sig besär överhuvudtaget. Ett extra plus i kanten vill jag ge filmen för att det under eftertexterna spelades Gloria Gaynors I Will Survive från 1978. När tonerna kom ut i högtalarna så kändes det först helt malplacerat. Men när man sedan lyssnade på texten så insåg man vilken fullträff det faktiskt var att använda just den sången. Så, sammanfattningsvis, trots att Ridley Scott har haft en del lågvattenmärken genom åren så levererar han nu med The Margin, Och det är båda gott för hans kommande storfilm, Prometheus 2 eller Alien Paradise Lost som är arbetsnamnet för tillfället. Den väntar vi på biografen någon gång till våren 2017 Så det har vi oss fram emot Det där vill jag inte påstå att vi har någonting att se fram vi har, ju, vi har väl alla sett Prometheus? Nej, inte, nej men Gör det inte besväret, att alltså, säga bara För det första alltså, jag, Från och med Vad blir det? Den nya Fantastic for Så har jag en regel Oavsett, har man glasögon i en rymdhjälm så ser inte filmen. Alltså det kan inte bli bra. Det, det, bara, det går inte. Prometheus, han hade glasögon i en rymdhjälm. <skratt> eh, Fantastic Four, den nya. Han hade glasögon i en rymdhjälm. Jag var nästan på väg att godkänna det för att de liksom trycktes upp på någon mask, men Nej, nej. Alltså, man kan inte ha. Har man gjort det fatala misstaget så kan det inte bli bra. Och heter filmen Prometheus, eller Prometheus 2, nej, vi ser inte fram emot det där. Det kan, det kan inte bli bra. Eller ja, det kan ju inte bli sämre heller. Jag tror att vi tycker olika. Jaha, se ja. det. Jag hade inga problem med, med Prometheus. Tyckte det var en eh, intressant Film. Och jag tror att mycket kommer att klara nu när eh, nästa film kommer och så småningom kanske vi kommer att få reda på var alienmonsterna faktiskt kommer ifrån och hur de har blivit till och vilket deras egentliga syfte är. Mm. Jag får tala för mig själv, jag ser i alla fall fram emot uppföljaren. Ja, det, det, det är för så för dig. Jag, jag står på en helt annan sida här. Det hör jag ju direkt. Jag har ju glasögon och jag går ju inte ens på bio med, och kollar på 3D-filmer. Jag tycker <laughs> nej, det men, Nej, 3D-filmer... Nej, våga vägra 3D. Det, det, det är inte min hashtag, men... Uh, köp på det. Våga vägra, vägra 3D. <laughs> ja. Jag vet inte, de har ju blivit bättre i 3 glasögonen nu men i början det var ju den tunga jädra a som hängde fram på nästippen framför mina vanliga glasögon och det var... Nej... Det på, folk insisterar ju med att köpa de här digitala 3 glasögonen till biograferna men det är egentligen inte nödvändigt alls På biografen där jag jobbar så har vi analoga eh, 3D-glasögon som funkar precis Lika bra eller bättre än de digitala, och där du kan ha dina vanliga glasögon under, för de är konstruerade så ja. att vanliga glasögon får plats under 3D-glasögonen. Ja, och för jag blodde ju nästan näsblod, kommer jag ihåg när jag gick ifrån biografen. Nej, men... ja, det vill man inte göra. Nej, det var värdelöst. Ja, Daniel, mm. ja. 3 rusten är på gång. Det är den, det kan man väl verkligen säga. Nu har ju The Walking Dead-huvudserien startat med sin sjätte säsong. Eh, och eh, Fear the Walking Dead börjar ju verkligen ta fart där. Jag nämnde ju det i förra avsnittet, att det var bara mm, mm, mm, när det gäller Fear the Walking Dead där. Att nu börjar det hända. Och, äh, ja, vad ska vi säga? The Walking Dead finns väl inte så mycket att säga om nu. De, det är ju första avsnittet på sjätte säsongen som sagt var... Eh, det är avsnittet spenderade spendera med direkt och ifrågasätter vad fan sicken hände förra gången. Så att eh, man fick en liten tillbakablick och man fick en liten eh, liksom, aha-upplevelse till liksom komma i där man är då. Eh, det finns inte mer att säga om den egentligen. Att, eh, nu, nu kör vi helt enkelt. Och eh, Fear the Walking Dead... Nu, nu sitter vi med spänning och väntar på vad som... Alltså nu har ju... Alltså i Vad sa jag? Fjärde avsnittet nu då så har ju då, ska vi kalla dem monsterna, börjat eh, dyka upp lite inte lika subtilt som de gjorde i början, utan nu börjar de verkligen eh, göra sig till känna med och massakera och så vidare som de gjorde i början av eh, The Walking Dead också. Så att nu... Och de har, har nu då fått lämna en trygg fristad. Så att nu börjar det hända lite grejer här. Inte de här, bara de här subtila grejerna som har varit under de tre första uh, avsnitten. Utan. Men som sagt då, jag ser inte... Det, det, det är ju en pågående uh, serie nu så att jag ska inte säga mer om den. Och som sagt var Mr Robot uh, var ju inne på där. Uh, fjärde avsnittet tror jag på SVT. Uh, det var en, liksom en what the he uh, uh, moment där uh, ett tag. Uh, det finns, för det första det var lite kul att de pratar svenska i serien, måste jag säga. Uh, och danska. För han, nu Martin Wallström heter han. Han spelar en av huvudkaraktärerna då i Mr. Robot. Han är ju svensk. Uh, i, och även i serien uh, ska han spela svensk med ett väldigt amerikanskt namn. Som jag inte kommer på vad det är just nu. Och även hans fru då, hon är ju danska. Så när de pratar med varandra så pratar de ju svenska, danska. Men just innan man förstod det och kunde koppla... Man, man liksom, sitter man och kollar på en amerikansk engelsk serie så är man liksom... Lyssnar man på engelska eller vad ska man säga? Så när de börjar prata svenska där, då, då slår det lite... Åh, vad händer? Men när man kom in i det där så var det liksom lite spännande då att de faktiskt gör det. Uh, det påminner ju lite om Peter Stormare, han gjorde det så i några filmer Han svor några ramsar på svenska och sånt Ja, ah, fast här är det ju mer Här är det en konversation som förs uh, På svensklanska Lite mer än några svordomar alltså Ja, ah, jo det kan man ju säga eh, Nu ska jag inte avslöja för mycket om han Men eh, Han och hans fru Där de hade då ett litet Ja Ja Se den bara. Eh, sen då så skrev jag i ett inlägg på min blogg. Eh, Byartfors.se eh, Om eh, ett par serier som skulle nu starta inför hösten. Och det var ju då The Walking Dead, The, Fear, The Walking Dead. Och så var det en serie. En omstart av en serie som hette Heroes. Eh, den nya heter då Heroes Reborn. Och bokstavligt talat så startar den med bråk. brak. Det, det börjar egentligen med en stor explosion och så utgår allting därifrån. Eh, ja, eh, ska vi se vad... Ska vi hade lite om så jag försöka hitta min anteckning här också. Det går ju det går inte alls. Eh, 24 september hade... Eh, Heroes Reborn premiär. Och nu har det spelats fyra avsnitt där borta på den andra sidan på Pöllen. Och jag har sett dessa fyra avsnitten. Och har man sett serien Heroes, den första? Såg någon av er den serien? Nej. Nej. Tyvärr. Jag har sett den. Jag har sett den. Mm. Som ni vet då, så mitt i serien så utbröt ju den här. Eh, manusstrejken i Hollywood. Stämmer. Och sen när, de, när den avbröts, den här serien, eller när strejken var slut och serierna kom tillbaka som hade drabbats så visade det ju sig att... Intresset hade, hade svalnat rätt rejält när de försökte få igång den igen. Ja, plus då att de som hade fått skriva manus under tiden var praktikanter eller någonting och alla serierna ballade ur totalt. Uh, vi kan ju alla här leda oss till den fantastiska serien Lost. Uh, I vilket fall som helst, Heroes Balladur är typ av uh, säsong tre eller någonting. Uh, men de tre första säsongerna där säger vi då, uh, då, alltså Heroes Reborn är i samma klass av de här fyra avsnitten uh, som de tre första säsongerna av Heroes. Och har man då även sett med de webbisoderna, det vill säga det som de släppte på nätet i somras, Dark Matter, så har man en lite försprång i handling angående vissa karaktärer. Och utan att avslöja något eller för mycket så ska jag säga att vi än en gång får följa Noah Bennett, återigen spelad av Jackie Coleman. Han är återigen jakt på sin dotter Claire och än en gång så är det dags att rädda världen. Och precis som i originalserien så är det många karaktärer som ska få plats. Så det blir ju en del hoppande fram och tillbaka mellan platser och personer. Men kommer man bara in i det så är det inga större problem. Uh, I vissa trailer och teaser så har man ju sett att vi kommer åt att se gamla karaktärer från originalserien. Men än så länge så är det ju bara Noah Bennett och en karaktär som heter Molly Walker. Den här gången spelades hon av Francesca, Francesca Istord. Som faktiskt är dotter till Clint Istord. Uh, Personer hade jag tyckt att det var liksom lite fräcka om karaktären Molly Walker har spelat samma skådespelerska som spelade den i originalserien. Men som det ser ut, om man tittar på IMDb så har Eider Tischler, som man heter, inte spelat någonting in någonting nytt sedan 2009. Så vem vet, hon kanske har slutat som skådespelerska. Det vet man ju aldrig. Och tyvärr så finns det ingen varken gammal tv eller streamingtjänst i Sverige som visar Hero Reborn, Heroes Reborn. Så vill man verkligen se serien så får man faktiskt... Prata med sin kompis på internet. Någon utav er? Nej, ni har inte sett. Det är bara jag. Ja. Jo, och ser, jag ser det Däremot att, att den inte var så mycket att hänga i granen. Så, mm. Vad säger du? Är det sevärt? Om det är. Jag är fast. Fyra avsnitt in och jag är fast. Nu ska vi rädda världen igen. Och den här gången ska vi göra det ordentligt. Vi ska inte... De lyckades ju så där Förra gången så... Ja precis men just därför så den här, den här gången så ska vi, nu ska vi rädda världen. Men tyvärr får vi säga då så har det inte kommit några klassiska eh, kommentarer ännu som eh, save, save the cheerleaders, save the world. Eh, men vet, det kommer väl. Eh, ja, det, det, var, det, det var det om det. Det var det om film ja. och böcker. Uh, ja, det var det väl va mm. Teknik uh, Men uh, ja, det är det faktiskt uh, Och då vill jag faktiskt bara kidnappa lite först här och säga att uh, När vi ändå är inne på teknik och när vi ändå går från tv och ser det Så vill jag direkt uh, presentera veckans app Om det går för sig <laughs> men kör du Kör du, då gör jag det och om ni tyckte att jag rallerade här alldeles nyss angående Prometheus. då har ni inte hört mig nu. Det är nämligen så att veckans app, det är ingen app som jag vill rekommendera. Utan det är en jag vill verkligen avråda ifrån. En diss helt enkelt. En dis utan dess like. Appen är kanal 5 play. Jag skulle inte vilja... Att min värsta fiende skulle få tag i den här appen. För den är så fruktansvärt dålig. I alla fall när det gäller på Android. Eh, alltså, under all kritik. Det, det alltså, För det första. Håller du den i landskaps, telefon, din, hand, din Android i, i landskapsläge så kommer du inte åt navigeringen. Appen startar själv ett eget klipp. Vad du kanals 5 utbud. Oftast är det något som du inte vill se. Det är säkert Morgan och Ola Conny eller någonting som <skratt> de drar igång. Så att det, Nej, inte det. Uh, du kan endast söka och navigera i porträttläge. Uh, och då är, gör det inte ens det bra. Och då har total avsaknad av kronkaststöd. Uh, vilket att du inte kan se serierna. Du, du är alltså, måste du se en serie från... Uh, den här appen. Så är du fast. Och du kan inte slänga upp den på din tv. Som du planerat. Så du är helt och hållet Och som sagt. Normalt sett så brukar vi lägga in en länk. Till den appen som vi tipsar om. Men eftersom jag tycker att den är så fruktansvärt dålig. Så vill jag bespara dig. Som lyssnar. Den smärtan. Så istället. För en länk till appen så ska ni få e-postadressen till kanal 5 för att klaga. Inne med? Feedback at kanal5.se Skriv Klaga Gör något Naturligtvis så finns det klickbar länk i show notesen Tack för mig! Det var väldigt Ja, ni förstår att jag tyckte om det ja Ja vi vi säga det att i iOS då så funkar den faktiskt till Apple TV. Ja, men nu har vi ingen sån här. <laughs> Nej, men snart. Har vi har ju beställt en telefon. Jo, jo, men det var ju inte till mig. Nej. Nej. Ja, så var det i alla fall med den. Så var det med den. Men vi fortsätter på tekniktelen. Jag skrev på min blogg här i veckan om ett inlägg. Om handproteser för barn. Där Open Bionics och Disney samarbetar för att ta fram lite fräcka designs på handproteser för barn. För att stärka deras självförtroende. Vad tycker ni om vad tycker ni om det? Ja, det har väl... Eh, eh. Hur ska man säga det är? Det är väl jättebra om de får bättre självförtroende. Det är klart att det kan inte vara lätt att vara barn och ha en arm eller ett ben borta. Nej. Sen vet jag inte om det gör att man visualiserar det på ett sånt sätt och går ut med det att man har en rosa arm eller något till men jag tror ju att andra barn ser det på ett annat sätt. De kanske tycker det är mer fräckt och sådär. Ja, jag tror det är positivt på det stora hela faktiskt med, med, med sånt. Ja, jag tror det kan stärka självkänslan för barn. Eh, som sagt var när jag läste eh, själv det här och skrev det här så kände jag liksom, att varför sitter jag här med två händer kappa om mig ena, jag vill också ha men det, det är ju inte det att det bara är en, eh, liksom, en handprotes utan de här handproteserna är ju då eh, vad heter det framtagna tillsammans med Disney för att likna eh, Ironmans hand eller en Star Wars hand eh, eller Frost eller vad heter den, nu vet jag inte vad den filmen heter på svenska just nu för oss heter det ju på svenska. Inte ja, precis. <laughs> och då är det ju alltså det är, det är alltså en robothand eh, som de har tagit fram då. Eh, som är ledbelysta och eh, de ska ju då vara lika känsliga som, inte lika men de ska ju försöka vara känsliga som om och, och, och eh, vad heter det? Funktionella som en så, så funktionella de kan vara som en riktig hand. Det som var intressant när jag läste det det var ju då att, inte nog med att Disney är med och tar fram de här utan de gör det utan royaltyersättning. Det innebär att Open Bionics kan ju tillverka dem utan att betala någonting till Disney för att de använder designen. Ja, det är bra. Ja, Samma sak är ju då att det här ska ju ingå i någonting Tydligen som heter Open Hand Project. Det är som en open source-lösning för att eh, skriva ut dessa handproteser i 3D. Och det är ju för att det ska bli billigt att skriva ut dem, få ut dem. Eh, ja, och det roliga är ju då att eh, i ILM, eh, som de heter Industrial Light and Magic, det... Företaget som George Lucas startade en gång för att uh, göra sina berömda Star Wars-filmer De är alltså med och tar fram den här Star Wars-handeln för att uh, få det så verkligt som möjligt uh, För att det ska se så verkligt som möjligt ut, helt enkelt Ja, det är häftigt mm, Verkligen Kristoffer, några synpunkter? Ja, det som förvånar mig mest är att Disney ställer upp med copyright och sånt utan att ha betalt för dem. Det verkar olikt dem. Ja, det, det, det måste jag ju hålla med om. Och jag med med och designa. Ja, jag har tänkt om det är ingen som har läst att helvetet har frusit i is eller sett några grisa flyga. Eller så. Ja, det är ju så att det, är alltså, det finns en. Ett projekt som heter Techstars Disney Accelerator. Eh, och det är ett program för unga ingenjörer för att utveckla och genomföra sina drömprojekt. Och det är någonting som Disney har som då gör att man får använda deras design eh, royalty fritt. För att ta fram saker tydligen. Och där är ju då... Jag, jag, jag är väl cyniker in i märgen men det måste handla om PR eller någonting. Ja, jo, all, all reklam är bra reklam, eller vad heter det? Ja, all publicitet är bra publicitet. Ja, precis. Så att, det är ju inte av, det är inte av bara godhet de gör det här. Så nu pitchar du lite för Disney här, helt omedvetet. Ja, ja. Okej, nu fittar de ju massa reklam här. Skämt att säga då, det är säkert ett bra initiativ från honom, men det kan det hjälpa några av de här barnen så eh, har de en väsignelse att fortsätta med det där, absolut. Eh. Mm. Sen vet jag inte, alltså ärligt talat om man nu saknar en arm till exempel vill man inte då hellre ha någonting som faktiskt ser ut som en riktig arm istället för någonting hämtat ur en Disneyfilm. Ja, vad om du själv hade fått välja... Någonting hudfärgat som, som, som ser ut som, som, som en hand eller en arm vanligtvis gör. Du skulle inte vilja se ut som Lexie Evo, eller Darth Vader. Frå frågan är hur länge det är, länge det är roligt. Ja. ja, det är också en fråga. Vilka åldersgrupper de här riktar sig? Ja, det, står, alltså det står ju bara barn, så att det, det är väl... Ja... Och 40 plus är det ju eftersom Daniel gärna hade velat fugga av sig arbeten. Ja men det är, väl, det, är väl, det är väl hur man känner sig. Det är väl det de menar. Jag, vet, jag, har ju, jag fick ju hörapparat för många, många år sedan. Mm. Och då kunde man välja sådana här olika färger som stod ut och med diverse olika stenar och motiv och grejer. Och det var rätt vanligt bland små barn. Men när man kom upp i tonåren och så så valde de allra flesta som behövde en sådan sådana Och som inte hade någon, några stenar eller olikfärgade prickar eller någonting på. Mm. Jo men det, det, kan nog, det kan nog ligga något i det du säger där. Att är du mellan fyra och... 13 år så springer du nog hellre omkring och ser ut som Iron Man än att ha en hudfärgad hand som ser lite konstigt ja, och har du hellre medan du därefter försöker bli så, så lik alla andra som möjligt det, det kan jag ju hålla med om att det, det tror jag ju ja det är nog så mm. Mm. Nej med den tystnaden så tror jag att vi var färdigt där Ta oss vidare Fredrik Kristoffer <laughs> Ja Har du swishat någonting? så. <laughs> Vad bra Det var det här apropå appar och så Jag är ju inte snabb med att ta till mig nyheterna när de kommer Men nu äntligen har jag faktiskt installerat i telefonen Och blev förvånad av hur smidig den här appen är Hur lätt den är och hur fort pengarna tar slut när man har dem. <laughs> ja. <laughs> vad roligt att du är på tåget, vad du switchat då? För jag har inte sett några donationer på vårt konto här. <laughs> nej. <laughs> det kommer när nästa löning trillar in. Ja, just det, du har redan slut på pengarna. Ja. Jo, men... Ja. ja. det ser vi fram emot. <laughs> och som vanligt får vi väl säga att Switch finns ju både på iOS och på Android. Ah, så det lägger länk. Det gör vi. Ja. <laughs> e, du, Fredrik? E, ja. ja bra. När, när lunen kommer in. <laughs> Nej, luren. Ja, swishar vi allihop? Precis. Ja, <clears throat> ah, det var det. det. <laughs> ja, e, Android 6.0. Oh, vad jag hade velat ha det. Ligger ju i pipen så att säga för en del. Ja, ja. Jag kör ju med min Nexus 5 och jag har ju fått det. ta Jag har Nexus 6 och jag har inte fått det. Nej. Första intrycket, ingen större skillnad. Jag tror väl att det är mer i USA då. Det här jag kommer aldrig vad det heter, den stora grejen. Google Now on tap, ja. Det händer ingenting när jag trycker på den. Jag kommer bara in i Google Now. <kör> och det är bara svepa åt... Eh, och du Instagram. vet väl hur det funkar, eller? Ja. Om jag är inne i något sms eller någon mail eller vad som helst, är vilken app som helst så ska jag kunna trycka och hålla inne den hemknappen. Ja, just det. Då ska jag få upp info. Ja, den ska tala om för mig redan innan vad jag vill veta. Det är väl ja. tanken. Ja. Ja men det är ingen funktion eller ja, det är en funktion som jag troligtvis inte kommer att kommer använda heller om den blir mer kompatibel med svenska språket tror jag. Jag eh, Google nå som det är nu. Ja, det gör jag ibland, det är för vädret skull mest och lite nyheter. Mm. Eh, faktiskt. Och så faktiskt. Det men... bra, man på födelsedagarna här också som man vet vem man, vem man ska gratta. Ja, precis. Det, det håller jag med det är riktigt. En annan bra funktion är det ju det här med om du är eh, exempelvis i Göteborg och är, i femmanhuset så talar du om, kan du alltså få upp alla butikerna i Google Now där som ett exempel. Ja, precis. Det är en väldigt bra funktion där också. Ja. Det är bra. Mm. Sen eh, eh, Batteritiden ska ju bli bättre. Man har ju en... Man kan ju optimera apparna nu. Mm. Eh, jag vet inte vad de utlovade. Men, men säga att det skulle bli en, en timme och 20 minuter längre eller något sånt där. Läste jag någonstans. Och det kvittar ju nästan. För det kan ju bero på hur du har använt telefonen under dagen, till exempel. En timme. En timmes användning. Ja. Kan du ju bränna fort så att säga. Mm. Ja, men Det var väl mest den mm. bajtiden som var väldigt... Eh, att den skulle gå någon sån här hyper... Eh, Uh, inaktivt läge eller något sånt ja, här för mig. Så kanske det var. Jag är inte så insatt i det än, eftersom jag har ju precis fått den, Daniel. Ja, ja, ja, har ju det. Ja, eh, jag är inte bitter. Nej, det sämsta med den var det larmen <hör> eller eh, att man har en knapp där man eh, förut så tryckte man på volymknappen så eh, fick man upp en meny. Och om man då har ett larm inställt eh, nästa dag vill säga klockan fem på morgonen ja. då kan du stänga av alla notiser och allting eh, tills nästa larm då, så klockan fem, då slogs det på automatiskt allting igen. Den funktionen är borta, eller så hittar jag den inte till mitt okay. stora fördret, för det tyckte jag var skitbra, helt enkelt. Det använde jag varje dag men det gör jag inte nu längre. Det jag förstår ju som inte finns, säger du. Ja. Så nu får jag ju sänka volymen helt enkelt bara. Alltså, det, alltså, det, alltså det, det är så alltså du kan inte bara trycka på en knapp och så stänger av allt uppåt. Jo, det kan vi göra. Men då glömmer vi säkert då att sätta på den imorgon. På Jaha du menar alltså att det finns ingen möjlighet att tidsinställa den som nu ja. vart tidigare. Ja, antal timmar kan vi ju göra Ja. Men det går väl Det spelar ingen roll. Det, det spelar ingen roll. Det spelar fortfarande negativ eftersom det inte funkar. Ja, förlåt, förlåt. förlåt. <laughs> Det var så enkelt förut. Ja, jo, man men det var, ju stor, det var ju stora klagomål på det också, att man inte kunde, om man stängde av det helt så hade man ingen larm exempelvis, utan då var man tvungen att ha på prioritet och sådana saker. Ja, det är, sånt är det ju nu också då, massa grejer. Jag har inte hunnit sätta mig in i det än. Nej, när fick du det? Jag har ju precis fått just så här. Ja, var det här häromdagen? Två dagar sedan eller vad kan det ha varit? Förrgård? Okej, okay, ja Vad du, du har ju haft lång tid på det och du har ju varit vabbat Så att du har ju kunnat sitta hela dagen Ja, det har gått en hel del barnfilmer Kan jag säga Ja, det, ja, det kan jag förstå Det brukar jag göra det Barbie är roligt Ja, oh, vad du låter <laughs> Det låter spännande I klass med Ja, uh, de, de är roliga <laughs> Ja, vink, vink Ja, men <laughs> Ja, mm. ja, det det. ja, jag kan inte säga så mycket. Jag som sagt har inte fått än så att eh, jag får återkomma mina... Ja. med mina det, åsikter. Det blir säkert en bättre recension nästa vecka. Det hoppas jag. Bra Daniel. Yes. Yep. En liten eh, så Vi hoppar på nästa. Vi hade inget mer om teknik nu. Nej, eh, nej det var väl alltid tekniska vi hade att säga idag. Ja. Ja, då kör vi en eh, snabb eh, en snabb diskussion här i eh, Adels grillhörna. Ja, du har ju fått en helt egen sektion ja. här, återkommande <laughs> varje vecka. Ja, precis. Ehm, jag är ju mycket för att grilla, det vet ni. Ehm, mm. Jag vill få in grillen mer i vardagen. Ehm, det är ett alldeles utmärkt redskap och verktyg för att eh, göra god mat och det behöver inte vara krångligt men jag tror att ofta när folk hör ordet grilla då är det sommar det är tändvätska det är kol det är massa olika tillbehör och det är kotletter eller flintas, det är kvädemarinerat jag tror att de flesta tänker så det börjar bli bättre med det, men fortfarande så är vi det med att det är, ska vara lite speciellt och så. Och det kan väl vara bra i och för sig att man har någonting att se fram emot på sommaren. Att man tycker om att grilla så. Ja, precis. Men vad tror ni, vad tycker ni när ni hör ordet grilla? Vad tänker ni på då? Daniel? Ja, det är precis som du säger där att grilla över sommaren till och första bilden man får i huvudet är en halvfet, halvblek svenne som står där med sin bärs i näven och <laughs> ja. står och petar på en kolbit som ligger och brinner mer eller mindre och det ryker friskt och det stinker tändvätska i hela kvarteret. Det är väl, ja, det det är ju den första bilden man får och den här lukten som är av kol och tändvätska det hör ju som man till så att säga. Men alltså jag ser ju inga eh, hinder att eh, grilla året om. Det gör jag ju inte. inte. Det, det, det är ju inte så att jag gör det eller har gjort det. Eh, men jag kan ju tänka mig att göra det. det. Det kan jag göra. K jag faktiskt, eh, hade gäster på nyår och tyckte jag skulle vilja göra det lite annorlunda och speciellt. Så då tände vi grillen sent på kvällen på nyårsafton. Och det funkade precis lika bra som på sommaren. Eh, ja, man frös lite mer av fingrarna kanske, men annars var det ingen skillnad. Och eh, det blev en riktigt, riktigt skön upplevelse att slå sig, till slå sig ner till bo och äta grillat mitt i vintern. Det det är det. Jag påminns man om den här sommaren igen? Ja. ja det är ju, alltså, Jag hävdar ju då att maten blir godare när du grillar den ute. Ja, men det kan, det, det kan jag faktiskt hålla med om. Du får en helt annan smak och arom på maten. Det är ju helt klart med tanke på att du får den här lite rökigare smaken. Och du får ju faktiskt smak av det sortens... Kol eller briketter vad du nu använt Att, det, det, Vad använder du då En röktillsats så kan du få En helt annan smak på Vad ska vi ta Steken än vad, vad ja, du får om. Det, är ju, det är ju Det är ju fuktigare luft ute också Speciellt på sommaren då När det är varm luft Varm luft binder ju mer fukt mm. Och köttet blir ju mörare och Godare mm. Än torr, uppvärmt luft som du har oftast inne då, när du kör i ugnen. Mm. Så jag är ju för det med att grilla året om, det gör ju jag. Ja, men det vet jag Nej, jag ser inga problem med det. Men som sagt då, tillgänglighet finns det ju något som heter också. Ja, ja, det, är alltså... det är svårt för många att bära ner grillen tre våningar och ställa sig ute. Jag förstår att det är besvärligt faktiskt. Nej, mm, jag tänker mer på att Vinter har ju det här vita som kommer, inte mjället nu, utan det andra Nej. vita snön som kommer. Och ofta så har man varit lat på senhösten där när det börjar regna och bli kallt. Och man skulle göra ordning grillen för vintern och ställa undan den för att den inte ska stå där. Så, ja. ja, det där glömde man ju. Och då står den där under det ja. snötäcket. Va? Så att där har du också kanske någonting som gör att man helst inte grillar, på säger vi vintern då på grund av att tillgängligheten till grillen den är obefintlig på grund av att den är insnöad Ja Det kan ju lättja då, eller? Det blir för omständigt ja, att läppa fram grejerna att stå i kylan och vända på, på köttbitarna Det kan ju mycket väl vara värt det när allt kommer omkring Det ska ju ja. stå, stå framme lättillgängligt hela tiden Ja, för jag tror inte att stå ute i kylan och grilla det, Alltså klä på Alltså som Jag kan bara säga en sån sak som eh, När vi har varit i fjälln och skidor, Det är ju inte så att vi sitter inne i halva dagen Och går ut och åker på gånger Och så springer in och värmer oss Utan vi går ut på morgonen och går in på kvällen Och vi har liksom knappt varit inne däremellan eh, Så att klä man bara på sig Och står ut och grilla Så är det nog inga större problem Utan det är ju det här med tillgängligheten helt enkelt som jag, som jag tror är, inte problemet men den stora boven i Dramat att inte grillas på eh, vintern. Eh, Medan höst och blast är eh, den stora boven, eller regn och blast är den stora boven på hösten. Ja, precis. Mm. Ja. Men vad tror, tror ni att det är gemene man eh, tänker så också? Det är vi riktiga nördar som håller på att bara... Ja, det, det tror jag de tänker. att det är det för jädra till granne jag har? Så. Ja, det har man ju fått höra ett par ja. så De står där och tror att det är mitt i sommar. Men ofta så tycker de det är ganska trevligt när man bjuder hem dem och de får brosmakar. Ja, det, det känns väl som att det är lite ovanligt ändå också. Jag menar det... Att checka grillat i vintern och checka grillat i julbordet Det är inte många som gör det tror jag Nej Men sen är det också Jag kan förstå det där att som jag sa, grillat förknippar man med kotletter, korv och lite snabbt och det kan jag förstå att det är lite omständigt men om man ska dra igång en pulled pork eller revinsbjäll eller något som ska ligga på en halv dag eller ett halvt dygn då då är det, det är väl värt att ställa sig ute då. Alltså. Ja, men där har du nog också en sak som eh, nördarna gör. Det, ja. det är nördarna som grillar pulled pork och eh, bear can chicken. Och, alltså det som tar tid. Eh, Svensson, han grillar sina karébitar och, på uppen mer eller mindre. Han vet inte, knappt, <laughs> kräver, på, knappt att glöden har lagt sig. utan Det är liksom... På med kolet, en halv flaska tändväska, tänd på med karena och så är det färdigt på fem minuter. Ja. För att då är de svarta och då ska de vara klara. Ja, precis. Och då tycker de, mm, vi har grillat i sommar. Ja, ja precis. Så att eh, den som grillar pulled pork på eh, indirekt värme och använder lock och sådär, det, det, det är nörden, va? Ja, men jag tror att det växer mer och mer, det här med att grilla lite längre och lite ja, mer avancerat kan man väl säga då. Jag tror det växer, det är mycket på tv, det är grilltävlingar och det exponeras väldigt mycket just det med grill, det har blivit väldigt väldigt stort. Ja, det, det kan jag faktiskt hålla med om. Alltså, jag har ju inte själv hållit på så där länge med nödgrillning om vi ska kalla det för så. Nej. Eh, utan det är jag väl bara två, tre år bara. Ja, det är som jag. Så att, eh. Själv då, Kristoffer. Du då? Jag tänker på hur det ser ut här där jag bor. Och i det här området så är det ofta jag som är ute först på våren med grillen. Och jag brukar plocka in den sist... På hösten. Så att eh, ingen av dem som bor här runt omkring verkar grilla på vintern i alla fall. Det kan jag inte påstå. Det har jag inte sett någon gång. Nej. Och det är väl synd. Ja, du får väl bli ledande exempel helt enkelt. Vad säger du? Du får väl bli ett ledande exempel och en förebild inför dina grannar. Det är fullt möjligt. Det har ju funkat tidigare så det finns anledning att göra om det. Ja, ja. Ja, det var det om eh, ifrån Adels grillhörna den här veckan. Får vi se vad vi tar på nästa vecka då. Ja, vi får nog skaffa en liten jingel till dig där. Så att ja. Du... <hör> <Jag tar. hör> vad var vi nu då? Ja. Ska vi dra det Daniel? Att vi hade en <hör> ett litet språkmål här innan, innan sändning. Att eh, vi vet inte vad vi ska heta. Vad ska podden heta? Och då kommer Jag, du med en jättebra idé. Ja, vi, vi, vi, vi tävlar helt enkelt. Ja. Vi gör så här att eh, ni kommer på ett namn som den här podden ska heta. Just nu så heter det pod by Artfors eller Ardetoft och Artfors. Det har varit lite olika så där. Vi, vi har inte riktigt. Men skicka in. På vårt eh, eh, kontaktformulär på buy.artvars.se Snedsteg kontakt eller så bara klicka ni dit. Skriver i era namn och e-postadress och förslag på namn. Det namnet som vi väljer får ett valfritt presentkort på den valfria summan av 150 kronor på den valfria appstoren av Choice helt enkelt. Det är fantastiskt. Och inga, inga familjemedlemmar. <laughs> Nej. Nej. Så att... Väldigt enkla regler. Du skickar in ett namn. Vi väljer namnet. Är det ditt namn som har vunnit så vinner du den valfria sommaren av 150 svenska pengar att spendera på Apple App Store, Google Play, Uh, vad ska vi ta med? Uh, Spotify. Uh, uh, uh, ja. Mer eller mindre valf valfritt uh, presentkort på en digital tjänst får du. Fantastiskt. Mm. Uh, uh, ja, det var det om det. Uh, cool. Du, då var det ju så här då Att i förra veckan så eh, Sa du ju <skratt> Lovade du i sändningen Att du skulle dra det här med formalian Ja, nu körde jag inledningen Tycker jag ja, du tycker det, Jag får ju starta ja. lite mjukt här ja. Men då kan Men... jag säga så här då Att jag lovar nästa vecka Att dra även formalian då Okej, du, okej. nu har vi det också På här, så. Ja. här då, då kör vi då, då, så, då, då säger vi så här att eh, sociala medier, eh, det finns vi på, Kristoffer, hittar vi på Facebook. Eh, och, nej men alltså, innan vi drar den här formålen kom jag på en sak som ja. jag faktiskt vill diskutera med dig. Med vem? Jag, med dig Fredrik. Oj. Eh, jag såg att du hade sagt hej då till, till dina medier. Ja, fast jag loggade in där igen. <laughs> <kort timma> senare. <laughs> ja, nej, nej, men då skiter vi det, då, då, då var det inte så mycket det. Då fortsätter jag med formalien här istället Kristoffer, <laughs> ja. eh, honom hittar vi på Facebook eh, Fredrik finns då på återigen eh, sociala, sociala medier of choice Men eh, det har honom i alla fall på Google Plus eh, Som Fredrik eh, Google... Äh, sök. Uh, Twitter som är uh, at Ardetoft. Facebook finns han på också. Och så har vi hans uh, grillblogg. Ardesgrill.blogspot.se Jag Daniel finns på Google+. Plus Och på Twitter. Byartfors finns uh, förutom då på uh, by.artfors.se uh, finns på Google+. Plus. På Twitter som at byartfors iTunes eh, finns vi på. Och är det så att eh, du lyssnar på oss via iTunes så finns det ju faktiskt en liten funktion där man kan rösta och kommentera och så vidare. Gör gärna det så vi får veta vad ni tycker. Eh, Archive.org ligger ju alla avsnitten på ifrån början så att där har vi en länk till också. Vi har en signatur både i början och slutet av showen och eh, den är då ...gjord av någon som heter Jobro... ...finns att hämta på freesound.org. Och som sagt var... ...vi skulle älska om ni som lyssnar och läser... ...ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Så lämna gärna er omdömen som jag sa då tidigare på iTunes... ...sociala medier av choice... ...eller på kontaktsidan. Då var det allt för idag då, eller? Ja... Ja, jag har inget spål, att tillägga. Nej, men då... Tack och hej! Tack så mycket! Tack allihopa!